Mântuitorul Hristos a zis n-am venit să stric legea ci să o plinesc. În volumul acesta care este comentarul meu la Sfânta Evanghelie după Matei, am arătat că de fapt împlinirea legii trebuie înțeleasă ca o sublimare a legii celei vechi, prin Mântuitorul Hristos. Nu o împlinire ad literam ci o desăvârșire a acesteia. Iar desăvârșirea la modul dumnezeiesc al legii cele vechi o aflăm în poruncile cele noi ale noului testament și anume în cele nouă fericiri. Aș vrea să punctez foarte, foarte pe scurt importanța și desăvârșirea poruncilor vechiului testament prin modalitatea nu numai afirmativă dar și prin modalitatea fericită prin care Mântuitorul Hristos ne, ne, ne îndeamnă să îi împlinim poruncile. Toate poruncile vechiului testament sunt prohibitive. Să nu faci, să nu faci că dacă faci e greu. Mântuitorul Hristos zice, fericit ești când Faci. Fericit ești când ești smerit, fericit ești când ești făcător de pace, fericit ești când ești milostiv, fericit ești când ești prigonit pe nedrept, fericit ești când ai în sinele tău toată învățătura lui Hristos și o împlinești cu dragoste. De aceea observați superioritatea nu numai din punct de vedere fonetic, dacă vreți dumneavoastră, cum sună o poruncă în Vechiul Testament și cum sună una în Nou Testament, dar superioritatea cu totul absolută a legii cele noi care te îndeamnă a o împlini nu din frică, nu din teamă, ci din responsabilitatea pe care tu însuți o ai pentru Cuvântul Lui Dumnezeu și pentru care primești imediat o fericire. Fiindcă, observați cum sună fericirile. Fericit, fericiți făcătorii de pace, ca aceia fii Lui Dumnezeu se vor chema. Imediat se dă, se dă răsplata. Dintre poruncile Vechiului Testament, singură poruncă a patra e cu răsplată. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți bine. E, în poruncile, între ghirimele, între fericirile noului Testament, toate au răsplată. Fericiți cei asupriți pentru dreptate ca aceia a lui Dumnezeu se vor chema. Și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că dacă avem vreun îndemn sufletesc care ne cere imperios să ne supunem unor legi, legile Mântuitorului Hristos sunt cele pe care le acceptăm cu dragoste, le acceptăm cu responsabilitate și cu bunăvoință față de toate celelalte cerințe, câte sunt pe fața pământului și care sunt prohibitive, cum am zis. Legile acestea sunt făcute ca să le împlinim cu dragoste. Fă, sau cum a zis fericitul Augustin, dirige et vot vis fac. Iubește și fă ce vrei. Amin.